E sono. Nel, ci ci sono, del ci sei. E, eh, allora, vabbè, la prima domanda che ti facciamo un, è di raccontarci di un po' eh, la storia di Lucia Siesta, di prima di, di arrivare eh, a eh, eh, che succede in questo momento eh, e che avete fatto ieri e eh, eh, allora e, la e campagna e elettorale invece si è feroce e nel barica ma si è preso la e destra e eh, e strumentalizzando e la violenza sulle donne un elemento e di, e e e di e e donna eh, che è un attacco ai insomma alla movimentazione di posta virata appunto dicendo che dopo l'omicidio di Riviani violenza sulle donne contro le donne la campagna elettorale pure però feroce nel barica che ovviamente sta cosa forza indignato tu strumentalizzando la violenza sulle donne eh, facendo questa non, non è la verità, di dimostra qualsiasi dato, immigrate chi si occupa, e insomma, sto di dicendo di che le piante della violenza del delle donne, soprattutto le donne, la sicurezza erano di Ovviamente questa cosa ha indignato tutte e tutti, perché a fare compagni abbiamo questa non è la verità, deciso qualsiasi dato picchi si occupa insomma, di, eh, di monitorare le dinamiche sociali e abbiamo recuperato presso i nostri portelli anni, peraltro eh, arrivavano tantissime donne in difficoltà per articolare eh, un ragionamento eh, che, e che poteva in in insomma con le compagne a servizio detto, cioè, a disposizione delle, delle donne ma abbiamo incontrato anche piccole peraltro il continuo investimento sui centri anziani e abbiamo recuperato questo spazio e per cui abbiamo iniziato questo cammino molto in molto difficile, eh, molto noi ci per siamo formati nel frattempo mentre a servizio eh, a lavoravamo delle altre donne, eh, è stata eh, anche un per, non, per un nuovo, rambioso, investimento eh, sui e, centri eh, si si si, ci sono delle e, donne e, che abitano e perché noi che... abbiamo iniziato e questo questi, cammino in questi quattro anni è molto difficile, molto complesso, perché ci siamo formati da donne mentre casa, lavoravamo insieme alle altre donne un'esperienza accoglienta ma anche un luogo di dibattito di cultura eh, Sì sì. Eh, ci sono sì, delle ospite, donne ospite, che abitano eh, anche eh, e in questi, mercato in eh, dicevo, eh, il mercato artigianale abbiamo come ospitato circa il mercato artigianale e tante attività eh, anche sì, e perché anni, so, oltre all'accoglienza, accoglienza, ovviamente un luogo da di cultura, eh, c'è stato eh, a, a disposizione eh, della città. L'incontro con tante il donne, per cui tante esperienze ci ha permesso anche di... Eh, uh, aprire dicevo, eh, il mercato di, artigianale, di di di tante che attività che anche... Formazione, che, giornate, in questi cioè, anni, oltre all'accoglienza ovviamente abitativa e, e laboratorio di ceramica, da un, un, un po' di tempo abbiamo due laboratori stabili, di Sassucia e tante esperienze già e uno di Sassucia ehm, ehm, e uno di una serie di, di servizi da, ulteriori. Da che parlano che eh, o a provare a, a costruire, costruire delle costruire esperienze di lente eh, di arabo eh, e for laboratorio di ceramiche da un po' di abbiamo due laboratori stana uno e di scultura e uno appunto, di falegnameria avendo aperto queste due esperienze e ovviamente c'è una serie di artigiani, e artigiani si sono eh, legati oltre a esperienze provare a costruire delle esperienze autorese mettendo in campo questo formazione giornale traprendere eh, alternativo e peraltro al giorno di Lucia, si detto, aperto queste due esperienze ci permette anche un di, una serie di la di di di socialità della di quali legati ehm, a questa esperienza, ogni volta c'è presente un'esperienza diversa, mettendo incanto questa giornata, la socialità delle donne, il commercio che c'è raccontato il progetto licenziato, ci permette anche cosa accade a sviluppare un po' di e, e, ehm, ehm, ehm, socialità quartiere che cosa significa e, arrivare ogni volta le è donne di eh, gran sì. un'esperienza e, diversa e, ci hanno esempio portato esempio un senso di cultura, di cultura e, con degli spettacoli, eccetera varie ehm, e e altre, dalle altre dalle esperienze dalle, insomma che, che ci ha eh, raccontato abbiamo fatto e, le ci hanno raccontato molto belle le cosa accade azione. appunto quello che a cosa significa arrivare qui potete immaginare perché migrare accoglianza è una condizione ci hanno portato un senso di cultura molto dei volontariaboli in cui non c'è un'aria da nessuno per eh, permettere alle donne di, di, per di permanere di, nella casa il tempo oh, molto bello, bello e molto interessante e dunque con tutte eh, le difficoltà che potete, di potete immaginare fare sì, attività in una condizione di, violenza è un'assoluta volontà che incontra a nessuno per permettere alle donne di permanere nella casa il tempo necessario e dunque questo spazio così importante sia per il quartiere, la... per la socialità Beh, e per tante per donne che il comune di Roma di, vergognosamente mette a rischio volando, eh, volando... Che... Uh, vendere questo stabile, nella, nella italiana, eh, che è che è un stabile eh, pubblico eh, comunque, esatto, stabile e dunque questo spazio che, appunto, così importante sia per il quartiere, Roma, per la socialità lo, lo, e per tante donne che e il Comune di e Roma 80, vergognosamente eh, mette a rischio, una, volando, esatto, volendo e, uh, vendere questo stabile, un stabile pubblico comunque. Sì. di euro sta stabilimento che, che appunto è una municipalizzata del dire anche la pensare lo scorso perché hanno l'ennesimo scandalo di malgiunta che ne fa appunto l'ACART sfruttando per le proprie speculazioni per i propri traffici hanno creato un buco di 320 milioni di euro per risanare il buco che hanno creato loro ovviamente non è che lo pagano loro da anche la pensare ma no? lo fanno eh, per perché lo, hanno eh, malgesta di un bene pubblico che e lo pagano l'ATAC eh, perché per esempio, eh, per le pratiche speculazioni sì, per le traffici per, per insegnare eh, e parenti eh, e dell'ATAC eh, eh, e e eh, eh, eh, per risanare il buco eh, che hanno creato e loro e ovviamente non è che pagano loro questo buco ma lo pagano i cittadini esattamente più volte e lo pagano peraltro il che è la fine che in inventa perché ovviamente questo spazio liberato che mi dico anche del Tante, aumentando, aumentando il comune di Roma rispetto e alla sicurezza sociale, sociale della che dalle, invece ci sono unici, uno di questi è e esattamente l'ex sottostazio eh, eh, messo in richiesta. E questo è quello che, che abbiamo, abbiamo scoperto all'estrema serata sì. in modo assolutamente fortuito, attraverso il sole spazio liberato e, che, che si mette in luce anche manifestando le incontrate del comune di Roma dall'Attacco alla sicurezza sociale per per donne, che è il primo da, gradino della vendita dell'immobile. Ovviamente, attraverso immediatamente attraverso in allarme eh, la settimana scorsa siamo andati a occupare simbolicamente questo. questo è quello che abbiamo scoperto, è assolutamente fortuito. Noi chiederemo contro che esisteva questa manifestazione di interesse. Avuto contattato il patrimonio per solo, il primo vendita, loro e eh, del, dell e primo e, eh, gradino di questo loro anno e cioè ovviamente l'avete immediatamente in allarme la settimana scorsa che occupare, dicendoci poi chiaramente che al ritiro di questo bagno di per chiedere conto stava avvenendo effettuando appunto abbiamo avuto conferma di questo loro atto. dunque voi che state facendo un po' per che tipo di mobilizzazione? Che, che, poi, che potete chiedere a tutti e a tutte come aiuto bando, che, diventa, che tipo di pressione eh, volete fare e come vi muovete di Roma. e, e, e questo, in particolare questo, è purtroppo eh, eh, non non dunque voi che, 89, che state facendo che tipo di mobilizzazione eh, che potete chiedere a tutti e a tutte come aiuto che tipo di pressione volete fare come questo. voi lo ah, lavoro diciamo questo. e questo Salute. è così Troppo difficile anche elencarle eh, tutte, tutte. Eh, eh, eh, perché eh, quello che il è la guerra con la forte che vuole ripristinare oramai non ci possiamo regare questa donna e queste cattoliche e posate dare 250 euro alle donne che fanno il lavoro ma che decidono di non tutto quello è difficile anche elencarle tutte noi siamo che a è regione con la professore forte eh, che vuole eh, l'emobilizzazione le le eh, eh, e, e di nuovo questa c'è alle welfare ovviamente alle coppie cattoliche e maniche e viviamo d'ansia dare 50 euro alle donne che praticamente che decidono di non abortire ovviamente quello è andato all'anno ieri abbiamo approfittato di questo quello scandalo del sindaco abbiamo tutto quello che ha fatto in questi anni ovviamente ha deciso di mettere l'ennesima che noi viviamo d'ansia ci nutriamo d'ansia quote rosa insomma che praticamente e eh, lo scempio, ovviamente siamo andati a lata perché eh, ieri sono riusciti, a costruire anche di verità. Questa... Eh, di questo ennesimo scandalo veramente del un insulto, del, insulto alle donne e non solo anche agli uomini ah, di questa deciso città deciso di mettere l'ennesima pelle eh, ovviamente ehm... le mobilitazioni e... rispetto alle quali saranno insomma che a basso valore hanno scelto abbiamo nei prossimi anni sono riuscita una pelle anche ieri e... E... immaginandoci veramente un insulto alle donne e non solo anche agli uomini di questa città stiamo organizzando un'assemblea pubblica ovviamente le molto alla Casa internazionale, internazionale delle donne via eh, della tipo okay. in cui vorremmo invitare eh, le tutte le di esperienze di... E... faremo uscire un appello pubblico e... sia di e... e... ognuna vuol proprio immaginare, immaginare una campagna anche, no? eh, di lungo respiro una difesa e... dello stabile stiamo mh... promuovendo stiamo, stiamo organizzando un'assemblea pubblica e... stai stai una di rispondere alla Casa internazionale delle donne in qualche modo in cui vorremmo invitare tutte le esperienze che è alle donne ha col e, proprio pezzo per immaginare anche no? ci hanno chiamato oggi una difesa di, che hanno chiesto e di andare urgentemente ma anche andare oltre giovedì, e, e di solito quando si chiamano una rete di posta, che, possa, che eh, come dire in qualche vabbè. modo qui nei prossimi, prossimi giorni forse ci saranno e ulteriori eh, sviluppi tutto che ancora è necessario eh, eh, okay. alle donne ti posso chiedere se lo sai a che ora sarà l'assemblea cittadina casa? l'assemblea del 6 marzo sarà alle 18.30 e di solito Originale non sono donne. mai e sicuramente nei prossimi, Beh, giorni, cui, nei prossimi giorni. Si Scriveremo scrivere un link che sì. l'invito a tutte le realtà. Ti posso chiedere se lo sai a eh, che ora eh. sarà l'assemblea? Um, cittadina Città no, Nonna no, in Casaglia il martedì, seguiremo ovviamente che succede. Per Per il siesta e e sicuramente, delle donne. E sicuramente <ride> nei prossimi <ride> giorni con attenzione <ride> perché, comunque, anche se un pezzo dell'attacco a tutte le è un pezzo abbastanza uh, a, anche simbolico, ma anche così si forte e perché non, comunque tocca a, e sì. sucede, a... il martedì, sicuramente ovviamente questo succede direttamente, che con attenzione su radio blackout e, e, e anche anche un pezzo dell'attacco di rimaneremo in questo luogo e non lo anche simbolico, ma anche questo forte e penso esattamente al momento alla autonomia Sì, e vabbè. Noi non direttamente, ciò, voglio dire perché, e per e, come di ti insomma, ho sentito insomma, dire su Radio Blackout, noi e, eh, eh, eh, e non rimaneremo, insomma, rimaneremo insomma siamo, in questo appunto, luogo non e non lo lascieremo. E esattamente, eh, sì. eh, esattamente no, per e penso esattamente, che donne il, il momento. Grazie a te e buon coraggio. Grazie, la solidarietà. Sicuramente, insomma vi informiamo appunto non sappiamo che cosa accadrà giovedì siamo okay. un po' così perplesse ma ve lo faremo sapere per cui magari ci risentiamo il prossimo martedì okay. vi grazie vi mille, grazie a tutti grazie a te e buon courage grazie, ciao, ciao, ciao. ciao.